Parlem de lletres. Continuem amb el programa, portem-vos un llibre, com sempre, i avui de la mà de Dolors Sàrries, bon dia. Molt bon dia a tothom. I avui, concretament, portem també un llibre de l'editorial Meteora, ja sabeu que Donal Jordi Fernando com la Dolors Arries, doncs porten aquesta petita editorial que cada vegada té més èxit, eh? Ai, m'agrada que me diga esto. <laughs> Home, si sí jo no, o sigui, sí. els fets Home, parlen per si sols. no eh? sé, però sí que, sí que tenim més ressò ara que mals. Sí, més ressò sí, sí, mediàtic. Meteora ja sap que, a part d'una empresa de missatgeria que es diu Meteor Vull dir, sí. hi ha una... i a més que també es demostra amb els autors, amb els fitxatges sí. que teniu enrere any que, que també doncs, aposten Home. per projectes especials com és el cas que, que ens portes avui no? Sí, perquè això sí que ha sigut un luxe eh? Vull dir parlem del Gratacel de Mario Sanpere eh, a veure, Mario Sanpere és un senyor que, que és conegut per ser poeta, mm. tot i que és narrador també. Ell escrit... No li agrada que se li digui que és la primera obra eh, narrativa que ell publica, perquè sí. no és veritat. Ja té altres eh, antecedents. Mm, ell ha sigut prolo prologuista de diferents llibres, ha sigut eh, una persona que ha fet narració curta, s'ha presentat eh, diverses vegades a alguns concursos i ha guanyat o quedat finalista de narració breu. I fa un parellet d'anys va publicar també un llibre de narracions que era una mica com dissertacions, divagacions, aforismes, és a dir, una sèrie de pensaments que ell va plasmar. Però, novel·la, és a dir, entenent com a novel·la, sí. és la primera, o sigui als 82 anys. Aquí o sigui que... un, un, un, un, als 82 anys, eh? Més 82 anys, si no merro, perquè és del 28... Uh, però doncs sí, sí. però em sembla que fa, em sembla que va néixer el dia dels innocents, diria, no ho sé segur. Ah, doncs no per tant, no, no els ha fet. 81, encara eh? no Respectem-li aquests mesos, no? Sí. sí respectem-li. 81 anys, és un senyor, però és un senyor, per tant, d'una edat avançada i que amb tots aquests anys és la primera novella. I això que deies tu de que amb el temps, a veure, això és, era impensable que nosaltres com vam muntar l'editorial, s'ens presentés un Mario Santperé i si li volien publicar el seu, una novella el que s'ha sí està, doncs, que a base d'haver-li publicat un llibre de poesia, d'haver-nos vist, de veure vist també al ventall d'escriptors de, de, que han anat picant a la porta i han anat publicant, suposo que ells també van agafant confiança. Clar. I llavors doncs ens va oferir, si volíem, publicar-li el gratacel. Eh? Llavors, us explico l'anècdota del sí. llibre, perquè és divertida de a saber. A explica'm. Perquè el senyor Mario Sanpere és un senyor que no, no té ordinador. Bé, sí que el té, però no l'utilitza. Això per començar. Després és un senyor que no té mòbil, és un senyor que no, té, que no condueix ara ja, és un senyor que no té um, contestador, um, no té ordinador... O sigui, que ha o sigut molt fàcil la, la feina amb ell, no? Exacte. A si m'enteneu. És a dir, per trucar el Marius sí. Sant Pere de trucar al telèfon fix, resar perquè hi sigui, i llavors contactar amb ell. és a dir, si et truquen d'una emissora que li volen fer una entrevista, no vegis tu si no hi és, perquè clar, el mòbil, la seva senyora té mòbil, el porta ella, però ha pagat. L'obren només mm, quan, quan és una emergència. Ells, sí. que és per tant, mòbil ta descartat. Gent. Això és el que fa sí. molta gent. Eh? Que... Sí que en tinc, però sí. tinc a pagar. Clar, <ríe> que allò que un correu li pots enviar. Tu sí, per enviar-li, pots tu enviar. Ara. <ríe> Llavors tu dius, bé, i com escriu, doncs, a Mario Sanpere? Mario Sanpere escriu a màquina. No. Sí, sí, tant dono fer. Escriu a màquina i llavors eh, fa les anotacions a mà. Mm, o sigui, allò és d'autèntic de, de tota la vida. És un manuscrit. És a dir, el que coneixem nosaltres per un manuscrit, de veritat, quan anava abans l'autor a casa de l'editor i sí. li portava els, els folis sí. eh, guixats, i eh, doncs això. O sigui, ell escriu a màquina, i jo em sembla que la màquina deu elèctrica, no ho sé, No ho juraria... <laughs> No no li he preguntat, ara l'hi he a Màrius. Així, vista, vista de pàcro, diríem... Vista de pàcro és una cosa una mica um, decebedora, diguéssim, perquè veus, aquell patracol de fulls amb les anotacions, una lletra absolutament endimoniada que té, eh, pitjor que la de metge, era, eh, clar, vam dir, bueno, s'ha de llegir, però, mm, bueno, Això, vam fer-ho. Així, en principi, agradable de llegir... No, no era una cosa incitadora, eh? Però bé, ens hi vam posar. I ens hi van posar, ens va agradar moltíssim. I llavors vam dir, doncs, tirem endavant. Però per tirar endavant, simplement això, has de passar a ordinador. Perquè ah. per tot Home, el procés per, editorial... Home, muntat ara la vida i, i no el món editorial. És que tu li vas editorial. portar una empresa, un <laughs> clar, clar. a més per corregir, per clar. tot. Com que em feia il·lusió, el vaig picar jo a màquina. És a dir, a màquina, vull dir, a ordinador. Sí. Tot sencer. O sigui, que tu has estat dins d'aquest procés sí. de manera més activa que mai, no? Molt. I això m'ha permès, d'altra banda, poder llegir-me el llibre des d'un punt de vista molt diferent al que em llegeixo sempre. És a dir, quan tu eh, t'entres una cosa per un sentit, la, la sents per aquell sentit, però quan t'entre també, com ha entrat a mi, per les mans, per la vista, vull dir, m'he repetit amb veu alta moltes coses perquè no tenia les correccions. Eh, evidentment sempre hi ha coses que files a l'hora de fer. És a dir, està d'un llibre que m'ha entrat per tots els poros. Per tant,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 et va voltant, voltant, és a dir, són aquests llibres que et deixen pòsit, mm. que no és un llibre, bueno, tanco el llibre, s'ha acabat i no me'n me recordo. El següent. No és aquest el cas, és a dir, llavors el Màrius, hem tingut moltes converses amb aquest llibre el Gratacel, ell, era un llibre que el tenia eh, començat a fer molts d'anys a ell li agrada molt la prosa però el que passa que ell diu que la poesia, ell és conegut com a gran poeta, la poesia és una cosa molt més ràpida. Ell diu que quan vol dir una cosa, tal com la sent, l'escriu, fa poesia i ha acabat. És a dir, el pensament que tenia ha fluït i l'ha deixat amb uns, amb uns versos. En canvi, una novel·la no té aquesta immediatesa. I llavors requereix doncs, seure mm, un, una disciplina d'escriptura. Ell què va fer? Doncs, diferents històries les havia anat escrivint i les tenim en un calaix llavors les va agafar un bon dia i va dir, vaig a donar-li cos va agafar aquestes històries, les va anar les va anar reescrivint em va afegir de moltes de noves i li va donar ell quan va venir ens va dir, és una novel·la? <laughs> ho va preguntar va dir, és una i nosaltres li va dir, vaja, jo no tinc cap dubte que és una novel·la. O sigui, és una novel·la i ho tinc claríssim i podríem definir-ho des del punt de vista acadèmic Estricta. que és una novel·la perfectament. El que passa és que jo entenc que ell suplantegi planteji perquè hi ha molt de Mario Samperi en aquesta novel·la. Llavors, ell suposo que se la senten en seva, que veu que és una cosa molt íntima, vull dir que, està, que també és poesia, també és part... Bueno, eh... però la manera com t'expressis pot ser poètica, i, I, i tot i així... Però ell potser no? pot I si són narracions breus, ja. entrelligades? Ja. I si no arribes a ser una autèntica novel·la... ja és... ha contingut o pesa... Uh... Sí. I, llavors, entrem, aquest, entrem en matèria dubte, no? perquè, perquè, perquè ho vegueu. Uh, el Gratacel, a veure, aquest senyor d'entrada... Mm, és que us en podria parlar molt perquè l'admiro moltíssim, però aquest senyor d'entrada és un senyor molt culte, és un senyor molt llegit, és un home que ha llegit els clàssics i s'ha empapat, i llavors són d'aquella gent que saben molt, però que mai ho donen entendre, que ens saben. I tu, quan parles amb ells i, i, o, o, o escriuen, te n'adones que els influeix la saviesa amb el que escriuen. I tu els dius «Escolta, Màrius, amb aquesta història d'aquí, el capítol 3, tu, això, estaves fent una metàfora d'alguna cosa, tal, tal, i, i ell es queda molt sorprès volguen dir ara que ho dius, mira, doncs podré ser, no? Però no era la meva intenció a l'hora d'escriure. És aquell pòsit. no? Exacte. I llavors jo crec que són aquelles coses que un porta dintre, que mm. quan un no en sap molt, quan, quan ho escriu, evidentment li surt relligat tot el que tu has llegit i tot el que has pensat i tot el que has investigat. No pot ser amb aquella intencionalitat, però et surt. I això només ho pot fer algú que en molt, mm -hmm. perquè si no et surt una cosa molt més senzilla, no? Sense cos. Clar. Doncs aquesta història el Gratacel. El Gratacel, es diu el títol. Sí. El Gratacel, ell ha volgut fer una mena, això sí que ho ha dit, és com una mica recordant, salvant les distàncies, a la divina comèdia uh -huh. del Dant. De la mateixa manera que el Dant baixava als inferns i anava recorrent uns diferents cercles i anava baixant cap als inferns acompanyat d'un guia, uh -huh. ell el que volgut fer aquí és també un personatge, que és lausebi, entre en un edifici que és un Gratacel, que en lloc d'anar cap baix, doncs va cap acompanyat també per un guia que té el mateix nom que tenia el guia de la Divina Comèdia, que és el Virgili. A Llavors, l'Eusebi, que és un personatge masculí, que ja podem dir perquè el Màrius ho ha confessat en moltes entrevistes, és el seu alter ego, és una persona que entra en un gratacel i entra en una planta on es troba, que això es veu al principi de tot, una sèrie de senyores, que estan enllitades. I ell no sap si allò és un hospital, o és una sala de recuperació, o és un lloc d'investigació, no ho sap. Mm, ens quedarem amb el dubte, perquè no ho sabrem. És a dir, amb aquest gratacet ens trobem situacions molt samperianes. És a dir, filosòfiques, que tu no saps si allò realment mm, val la pena saber perquè què aquelles senyors estan enllitades, mm. o simplement era un pas... Per, pel que vindrà després. O sí, sigui que tampoc no ens ofusquem no, amb voler saber no, tot no, el significat. No, Deixem-ho fluir. Eh? Llavors, aquestes seny senyores aquí li donen unes fitxes a aquest protagonista. Ella encara no s'ha trobat amb el Virgili. Unes fitxes i li diuen, mira, aquí hi ha un ascensor, que serà l'altre protagonista d'aquesta novel·la, sí. entra amb aquest ascensor i et demanarà unes fitxes que tenen un valor que dona com si fossin les fitxes d'un casino. Mhm. Uh -huh i tu si diu 15, doncs entres per valor de 15, tu mateix 3 de 5, una de 10 i una de 5, doncs, i, i nosaltres no sabem ben bé què passarà. Entrem a aquest ascensor, posa aquestes fitxes i aquest ascensor el porta a un pis. Eh, sabem que puja, sempre puja, no ho, ho sembla, pisos. però no sabem quants pisos. No sabem si en puja 300, si puja 200, si No sabem si en 300, si en 200, si en puja un. S'obre les portes i llavors allà es troba el que serà el seu guia, que és el Virgili. El Virgili és un personatge que mai... Eh, és a dir, és un personatge que no li, no li influeix amb el que diu, és simplement és un guia. Uh -huh. I llavors, quan ell li pregunta alguna cosa, l'altre sempre amb la calma, no s'espera mai, mai es posa nerviós, l'intenta fer raonar. En lloc de contestar, li contesta sempre normalment amb preguntes. Això és una psicòleg, eh? Sí, és que és una mica això. I jo I suposo psicòleg que... sempre contesta Exacte, amb una pregunta. Amb una pregunta no? I llavors ell el va encaminant a diferents, a, a diferents pisos, a diferents sales, i a vegades amb aquestes sales s'hi passe dos i tres capítols. És a dir, es perd, perquè són sales que millor és un jardí. Uh -huh. A millor una altra sala és un parc d'atraccions. Sala, perdó, pisos. En un altre pis, a la millor trobem que és una oficina on el Marius aprofita per criticar tota la burocràcia, cosa que ell no suporta. Llavors, allà es carrega la burocràcia amb unes històries increïbles. O sigui que li dóna també peu a parlar de molts temes diferents, no? Sí, absolutament. Ell diu... Això va repassant a, a, al llarg dels pisos. Ell diu que en realitat és una mica la història de la vida. És a dir, a la palanta baixa quan entre es troba amb la dona en un llit que la podem interpretar com el fet de parir. Uh -huh. És a dir, el, fe, el, fe, el fet de donar a una criatura que neix i comença la vida i li dona unes fitxes que podrien ser doncs, l'alè, que podria ser l'orientació. La vida mateixa, no? La vida, a dir, surt i ves a córrer molt. Fes el, el teu no? camí. I fes el teu camí. I així va fent successivament aquest personatge. Hi ha històries, eh, cada capítol té un, té un títol i té una, un, una història que acaba mm, o no. Et pots trobar històries, per exemple, que et quedis amb moltíssimes ganes de saber que acabat aquesta història ara perquè l'ascensor l'estàs esperant i ha de marxar corrents i dius que m'he quedat amb ganes. Doncs hi ha dues o tres històries, tres diria, que les recuperes més endavant com si fossin una continuació d'aquestes històries. Eh? Mm, perquè, per exemple, n'hi ha una la començo només, però és que l'he trobat genial. És un nen que troba amb un, un bombardeig, representa que troba un mort, uh -huh. un nen mort pel carrer, i li fa tanta pena que se l'endú a casa. Diu, jo no puc permetre que aquest nen de la meva edat estigui al carrer. Llavors aquest mort el porta a casa, però és clar pensa, a casa meva em veuran entrar amb aquest mort i no pot ser. Sí. Doncs se l'amaga sota el llit. Ai, pobra. Eh? I aquest mort el té molt de temps. El noi es va fent gran, el mort continua mort, diguéssim, sí. i tu dius aquell mort no, no es fa... No, no, aquell mort està allà fent el mort, mort, que tu no saps si és mort fent el mort, eh? És una mica, mm, aixins, evidentment surrealista, però aquest mort l'utilitza perquè ell primer l'amaga, busca amagadars perquè, esclar, representa que el mort també creix, saps? Perquè ja no estan tan petit després el mort. I arriba un moment que el mort, ell s'enfada tant perquè diu, es que per què et fas el mort? Per què no em parles? Per què no em dius res? Vinc si jo aquí a xerrar i, i tu no em dius res, no et facis el mort, no? I, i, I molta ironia amb els diàlegs, perquè el millor del llibre són els diàlegs. Genial, amb els diàlegs, eh? Que també li dona agilitat. Uh -huh. Doncs al final el mort parle. I llavors aprofita ell per dialogar sobre moltíssimes coses. O sigui, al mort li parla doncs, de la relativitat de la vida, de la mort, d'infinitat de, de, de coses. I aquest mort, aquesta història s'acaba en un moment determinat i ell representa que sent que li explica un personatge d'un pis que és un geriàtric, sí. llavors allà al geriàtric hi ha un seny tots els vells expliquen històries i ningú els vol escoltar. Llavors aquest protagonista diu, doncs jo t'escoltaré, uh -huh. i li explica la història del mort i quan s'acaba li diu el guia Nem que l'ascensió se'ns en ens va espera. doncs tornes a recuperar el personatge del mort més endavant i saps com acaba aquesta història és a dir que d'alguna manera que esta novel·la també la podem llegir molt a capítols no? és a dir la pots sí. llegir perfectament sí. sempre que no agafis uh, aquests tres que tenen que la segona perduts. part uh, al final però ho diu, eh? ho diu el, el... Vull dir, saps si és la continuació o no perquè t'ho explica a segona part uh -huh. Vull dir, això sí Llavors, què li passa al, al protagonista? El protagonista doncs, va pujant, va baixant, va reflexionant, per exemple, entra en un parc d'atraccions. El parc d'atraccions, al Màrius, diu que també és una part de la vida. Hi ha dues dos capítols que parla dels parcs d'atraccions i ell aprofita donc per, per, per dir que la joventut eh, és el moment doncs és la meitat del llibre és la meitat de la vida on una persona al parc d'atraccions doncs es troba amb els cavallets eh, de la infantesa dintre d'un carrossel on es troba amb els autos de xoc eh, on, on el Màrius fins i tot diria que es deixa anar com a poeta, és a dir, perquè al moment a la millor que et descriu com pugen i baixen els cavalls del carroucel mm. i el personatge que toca la... vol tocar el braç per agafar-se o sigui a la barra que puja que baixa i que està... fa poc està tan grasada, engreixada i li quede tacada les mans de, de greix, és a dir, per definir-te això, tu diu amb unes paraules que només tu pot dir un poeta, és a dir, que tu el retrobes al Marius en la poesia. I també retrobes al Marius, jo crec que fet com ell diu el llibre de la seva vida, és el meu testament literari, perquè ell considera que aquesta, aquest llibre ha pogut abocar al lector, s'ha despullat per dintre. Per exemple, el Marius és un descregut, és una persona que no creu en Déu i, a més a més ho fa públic, vull dir, ell ho diu mm, i, i... Doncs també està bé que, que en aquest cas sigui un llibre tant de reflexió sobre la vida sobre sí? les diverses etapes sobre que no que el que, que importa i el que no i que d'així tan palès doncs que, que no, no creuen més enllà d'això, no? No és que ell considera que tot s'acaba aquí i tu justifica, vull dir, ell no pot entendre que hi hagi una sèrie d'injustícies socials eh, no pot entendre que hi hagi eh, criatures que pateixin tantíssim, ell diu que no, és, és impossible que hi hagi un Déu i a més a més, ell diu que la filosofia li va agradar i va intentar estudiar filosofia i va llegir els grans filòsofs mm. per poder tenir arguments per poder demostrar filosòficament que l'existència de Déu no era tal ja. dir que és una cosa que li ha portat de cap o sigui de... que, que hi ha reflexionat no és allò de, jo no hi crec però és una prou. obsessió a la seva vida si llegeixes els poemes o els llibres que té de prosa veus que el personatge, o sigui Déu com a protagonista sí. el dimoni com a figura l'àngel com a contraposició i cel infern són constants i aquí també, és a dir, això ho veus per tant, si una persona això ho retreu i, ho, i és un tema recurrent en molta de la seva literatura vol dir que és un tema en qual la persona hi medita molt Clar. i que el preocupa Eh? I, curiosament, un dia que estàvem dinant amb ell i vi la seva senyora, eh, ella diu, en canvi, jo soc molt missaire. I em va fer molta gràcia perquè diu, sí, ella és missaire, jo sóc un descregut. Diu, però on s'ha venim? Home. Diu, ella va a missa quan clar, vol, clar. jo no l'acompanyo. Ja està, ja no? està. Ningú ha ningú a creure a res, no? això, perquè la gent, a vegades, és com, com un d'un partit polític està casat amb un altre d'un partit clar. polític. Dius, no pot ser. Sí, sí que pot ser, perquè hi ha un respecte, tu pots ser d'allà on vulguis. I, ell, I ella diu, jo, aquestes coses que ella escriu, mm, no les vull llegir. Diu, perquè m'ho venen. Diu, però he de reconèixer que el agradat. Dir, I fins i tot l'hi he bueno, perdonat. És, és que una cosa no té a veure amb l'altra, no? que, que per la mera reflexió i per la manera com s'expressa et pot atraure tot i que no hi estiguis d'acord. Oi oh, no? tant! O sigui, una és cosa que no ho treu. Jo no sé si et passa a tu, però jo ha vegades quan un raonament me'l venen bé, mm. encara que sigui defensar me alguna cosa en la qual jo en un principi no hi creia, em fan dubtar. Perquè si mal venen molt bé, Vull dir, realment, després hi penso en això sí, que, que tenen dit. arguments, de veritat, no? Sí, i llavors però... dius, a veure si, si jo no hi havia meditat prou i jo deia que no amb aquesta cosa perquè no hi havia pensat prou i aquesta persona ha d'aquests arguments, és a dir, em poden arribar a convèncer, Vull dir, potser després jo buscaré la contrarèplica, però ell el que fa això, com que ha meditat molt, et diu, doncs, sempre, sota la ironia, però a vegades fa ironia de coses, de situacions absolutament escotològiques i, i, i que, no, que tu no gosaries ja. per respecte. Doncs suposo que això només ho o pots sigui, fer als 81 de, anys. S'ha deixat anar, no? Deixat anar. Com, completament. Sí, sí, des dels primers capítols veus que no es talla i dius, bé, un senyor a 81 anys, però no té ordinador, no té mòbil, però és un senyor que està en aquest món Clar. i que llegeix el diari que està al cap del carrer de tot i que no es talla doncs, ni per una situació de sexe, perquè evidentment també arriben en un pis on el protagonista allò sembla el jardí de l'Eden, mm -hmm. on hi ha tot de nimfes despullades per allà, i, i llavors els pares de les nimfes diuen, emportis la que vulgui, i evidentment el noi se l'emporta, i com que no té el Virgili en aquell moment que li pugui dir res, doncs ella aprofita la anar, anar. exacte I si et parla de masturbació, també te la parla. Vull dir que no és, no és un senyor que dius, és que té 81 anys i és un llibre filosòfic. No, no, no. És un llibre Primera, ja ho dic, a passa bastant ràpid de llegir perquè té molt de diàleg, i el diàleg, ja sabem, sí. que agilitza la lectura. Però després és un llibre que et fa reflexionar, és un llibre que et fa pensar, és un llibre que et distreu, és un llibre que diu ell, que també el protagonista, a part de, de remetre la, el dant i a la divina comèdia, ell diu que potser també seria una mica, perquè ho entenguem tots, com Don, el, el Don Quixote i, i el Sancho Panza. Sí. És a dir, ell diu que seria el Sancho Panza, ell, el Mario Sanpere, eh, que és una persona que toca de peus a terra i que veu la realitat, i que el Don Quixot és l'altre que és... Somia. El que somia, el que creu doncs que els molins eh, no són molins, no? O el que creu que després d'això hi ha una altra vida. Hi ha una altra cosa, no? I que s'ha d'aspirar. Per tant, a veure, que és un llibre que es que pot, que pot tenir moltes lectures. Només acabaré dient-vos que el, el, han sortit moltes crítiques, podeu llegir-les, nosaltres tenim costum de penjar-les totes a la, a la web nostra, vull dir, les crítiques que surten als mitjans, però fa poc va sortir una crítica al Suplement de la assignada pel, pel Julià Guillamont, uh -huh. i jo després vaig, una crítica fantàstica, molt ben elaborada, on, on ell, el Julià, també diu, doncs, què li ha representat els diferents pisos, clar, cadascú fa la seva lectura, sí, no? Sí, sí, sí. Però després vaig parlar amb ell i em va dir que quan va acabar el llibre es va emocionar. És a dir, que em havia reconegut que el llibre, m'havia de reconèixer que el llibre l'havia emocionat, l'havia emocionat físicament. Mm, i és això, és a dir, és un llibre que més enllà de... Home, ja saps qui l'ha escrit, però és un llibre que al final t'emociona. Home, és jo t'anava a preguntar si, si una persona doncs, que no sabe qui, qui és Màrius Sanpera ni, ni l'edat que té, es podrà imaginar que darrere d'aquest llibre hi ha una persona de 81 anys escrivint poeta, sí? 81 anys potser no, però sí que, tru... sí que una persona que no sabies qui ha escrit això, diria que la persona que ha aquest llibre és una persona Uh, sàvia hmm. i si la sàvia és l'ajuntem uh, amb l'edat però sí que diria que és una persona sàvia una persona culta, una persona mm -hmm. formada també hi ha gent de 20 anys que és culta i sàvia eh? mm -hmm. però potser no tant Clar. és una persona sàvia i que hi ha estil també, Mario Sanpere, a part d'haver treballat de fotògraf, és perquè casa seva no el van deixar fer la carrera que ell volia, a part d'haver estudiat de fotògraf, és un senyor que ha estat professor de català. Per tant, és un senyor que domina molt bé la llengua. És un llibre pràcticament que no hi ha hagut de fer correccions ortogràfiques. Sí, l'has hagut de passar a l'ordinador, però passar. no has hagut de corregir massa. Que això massa és un... no, això és molt agraït. Clar, eh? Una compensació, Uf, no? Sí, i molt gran, eh? I molt gran. Sí, o sigui que et trobes eh, normalment amb manuscrits com... Bueno, manuscrits no. En bueno, trobo... <ríe> un, tro... <ríe> un CD. <ríe> et trobes amb un CD que, que l'has de rectificar bastant. L'obra s'ha de pler de... Però, ple de... però gent que et diu que a més a més és llicenciada, eh? Ja. Això és gros. Bé, bueno, això són els nivells que tenim actualment, Exacte. no? Exacte. No? Però és que si una persona llegeix jo trobo que moltes coses se les autocorregeix eh? mm. si tens l'aspiració de llegir, d'escriure yeah. no sé, a vegades només per imitació no? ja no fas faltes ui, ui no sé jo és que aquestes conclusions possible, que, això, que treus eh? no, no crec, no, eh? potser és molt que no, optimista eh? no. bé, doncs recomanem aquesta lectura, com dèiem, una novel·la té propòsit d'escriure més és a dir, li ha agafat el gustet a diu la novel·la diu que, està... que sí Sí. sí, sí, sí, no. Sí, sí. diu que s'ha engrescat i que està però que està li altra. Perquè està li ha costat. passat molts anys. Ell no vol que diguem els anys en reals val. de tota no la història, hi però sí que direm que més de 10 anys de la seva vida. Ostras. Clar, sí, és una novel·la molt meditada sí. i que, si a més, ho proposa ell o doncs, mm. ho titula com un testament literari. Sí. Sí. Mm, ell diu que no tindrà temps d'escriure de, de, en una altra. Sí, no, més però... enllà del pes o no, és el significat que li donies el, el contingut. I no? Sí, pots escriure després una novel·la que no tingui res a veure amb tu mateix. Exacte, no? o sigui, mm. no... un altre estil. Però vaja. Molt bé. Doncs res, Dolors, felicitats per, per, per arribar Això a aquesta novel·la. Això m'he dit només, sí? que fa poc, que no m'ho saltava. Què? El Màrius li ha donat el premi Jaume Fuster ah. a tota la seva carrera literària, fa molt poc que li han donat. És un premi molt important perquè no el dona un jurat, sinó que el donen als, als, a l'associació d'escriptors en llengua catalana, que són els escriptors que voten a un escriptor. Per tant, no hi ha cap interès d'una editorial al darrere, no hi ha Clar. un interès d'un jurat, no hi ha interessos eh, dintre d'aquest. És a dir, són els propis escriptors catalans que voten a un i li han donat a Mario Sanpérez. A la trajectòria, a la carrera... A tota la seva trajectòria. Home, déu nhi eh? Sí, vaig anar a l'entregada... De... De... dels quals donar el premi no? a la societat d'Escriptors i, i ell va defensar el llibre perquè va dir ja ho sé que quan heu votat no, vi, no em coneixeu com a novel·lista mm. i se m'ha votat potser per la meva trajectòria més aviat com a poeta diu però vull dir, ell va defensar i el Carles Duarte que li va fer a Laudato diguéssim sí. eh, va dir doncs que, que, bueno, que, que el premi era un colofó que poguéssim dir que també té un autor que també és prosista no? o sigui, dir, que els el segueixin també com a poet tampoc es sentiran decebuts no, amb, el, amb no. el que troben en aquell llibre tindran no, no, no, una ha continuïtat eh? No, dir, no hi ha hagut, de moment totes les crítiques han sigut molt bones molt vull dir, i a veure les crítiques eh, hi ha a vegades com un pacte que amb aquests grans escriptors si, si un determinat llibre no agrade en lloc de publicar no es fa, un, la, no crítica. Es fa la crítica vull dir, això sí. és una cosa mig sabuda no? vull dir que si es fa i es diu és perquè ha agradat si no no es fet Sí. Doncs uh, avui hem portat aquesta novel·la, El Gratacel, de Màrius Sampera, editorial Meteora, que sempre recordem l'editorial i avui encara amb, amb més ganes, moltes no? Moltes gràcies. Home, i tant que sí. Uh, aquesta novel·la, que esperem que n'hi hagi moltes més i, tant, i que, més, que us, arribin, que us sí. arribin també aquests autors que són tan interessants sí. i que se us nota Oi. que gaudiu a l'hora d'estar de, al darrere d'aquests sí. llibres, veritat? Sí, sí, sí. I celebrant aquests deu anys. Un dia n'haurà de parlar, eh, d'això dels deu anys. Deu... Bueno, farem un festejo, eh? Farem Això... un festejo com cal, abans i ho farem. Molt bé, Dolors, Bon dia. Moltes gràcies, bon dia. Déu.